Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa tajuudella 9.8.5. Näin on, näin on. Tullaan niin... Sitten te nostatte kädet ylös. Hey. Kokeillaan semmoista, että huudatte. Joo, oli Joo, kato, siinä oli Olli No niin, nyt se on alkanut. Kari Peitsamo on täällä vieraana. Kari, Kari, Kari, Kari, Kari! Jee! Kari, saa haluaisit, että aloitetaan spiikkelään. No niin, nyt mä spiikkasin. Öö, ensimmäinen laulu on ruotsinkielistä tuotantoani, koska elämä kevättä ja voisiko sanoa, että ruotsi ja ruotsalainen kulttuuri on tänne kevään ja tämmöisen positiivisen elämänasenteen symboli. Joo, tähän, tähän väliin, mä, ennen kuin sä alkaa, Aha, niin mä, joo, mä kiitti, haluan esittää, että niin, niin, tässä on otan painan pois. Oi, oi, uh -huh. <tulit> no <unohdottua. tulit> niin, nyt mennään. paikka, nimeltään on kaksi. Vain kaksi. Vain kaksi. Vain kaksi. Vain kaksi. Vain kaksi. nöjesparken Och när kyrkans klocka sex gånger slår Möter vi där igen om jag får Vi var så unga, året var fem. Vi lovade en gång, ska vi se igen rikt trudejak at de skulle Hendet uns ungan jak Lot os kotilnö nöjes parken Lot os chunga dansale os lüsna bandet spela Lot os suulen schina se Lot os kotilnö nöjes parken für sommar her igen Lot os elska alla varandra rock and roll egentligen en docks går parken rivas ner. Ingen band ingen musik mer vi skrattar inte när vi måste dö inte ennü ida vetret es so alla, Lord, os, os, os det se ne... alla varandra. Tee-Entligen! Los Osteelska, Allavaranga! Tee-Entligen! Tee-Entligen! Hei, Kari! Teemu, Tuoistu tuliolla, että mä oon salkkuksi pyörimään Mä Teemu, mitä teet jatka <tuhu> Kekka, mutta tota niin... Joku muukin oh. biisi vielä. Ei, eh, ei, eh, vai oliko se nyt sitten tässä näissä? Vai oletko sä nyt sit näin, eh, sitten eh, olette, Ari, Hei, Ari. muuten hei, mutta tänne oli muuten tullut tota... Tässä oli Elina, Kuka, missä se oli? Elina, Elina, Elina, Elina, siellä on Elina, Elina, Elina, hei Elina, Elina, ja Tervehdys. laittoi tänne viestiä että aikaisemmin toivoin kappaletta loistohotolliin muutama vuosi sitten, kun hän oli keikalla Loosissa Hän ei pystynyt toteuttamaan silloin toivettani, koska ei muistanut biisin sanoja, nyt toivon samaa kappaletta uudelleen ja haluan kuulla sen livenä. Mä sanoin sen ajatukateen, jos se se muistanut silloin sen sanoin, se tytkää. Öö, olet aivan oikeassa. <laughs> Itse asiassa näistä piiseistä on jo uh, 750 kadonnut täysin muistista. Joo, me mietittiin nyt tuossa mm, noin Mutta niin. Niitä on vielä. Uh, hetkinen. 103. 103. Okei, mä, mä, mä mähän sanoin, että noin sata voisi hyvällä säkällä olla. Ai, 103 aika lähellä. Äh, kyseessähän on niin sanottu paskalista. Mm, niin sanottu. Eikö kyllä, niin? kyllä. Elikä ajattelin, että teeman mukaisesti otamme ensiksi nämä. Okei. okei. Siellä on kyllä aika monta. Oliks no, onks, onks suomis... Nythän mä olen monesti korostanut ihmisille, että kerrankin tulee, että tuo on paskalista, jota on käden ojennus kuuntelijoille, koska kerrankin tulee hyvää musiikkiä, että mä siis toisen kerran, koska te, te me tehtiin tämä jo vuosi sitten, mutta näin päin pois. Ö, kaksi keskeisiä paskapiisiä on, voisiko sanoa, säveltämäni moderni soulin klassikko. Ei oopä on täydellinen. Onko se Mira, onko se Mira, onko Mira? <tulis> Joo, ystäväni Mille taiteeni syvällinen tunti uh, and a very sexyful lady. Mira on saapunut tänne Mille lähetykseen. Mira ihana että olet paikalla. Ihanaa olla täällä. Uh, <tulis> ihanaa. Ihanaa Mira, ihanaa. <tulis> Mentii vähän puoli ja toisin kipsin, mutta ehkä tuunaa me <tulis> tässä tota. Se oli selvästi legurissa menää kipsi täysesti vitsi. <tulis> Käsin Kyllä. Olin spiikkaamassa tässä kahta teemaan liittyvää biisiä, niin sanottua tuo aiheista biisiä. Ensimmäinen on todella modernin soulin klassikko, Funky Shit. Joo, kirjoita se ylös. Voitte näin jälkeenpäin katsoa paska-aiheista sivulta, että mitkä kappaleet tulisi otettu ja missä järjestyksessä. Ja nämä vaaditaan teostojen vasta, mä voi muistaa näitä ulkoa. Funky Shit. Ja sitten... 2777 yhtyöllä Okei. Okay. Tiesitkö, että olen Nyt. tehnyt heidän tribuuttipiisin. Oh, eh. Se on nimeltään Urgent Need to Poo Poo in 1977. <laughs> Ei kiirettä, yeah, sitä ylös. <laughs> Tämän jälkimmäisen biisin on se me samalla keikalla tavastialla alla ja 77 esitti mun piisejä. Okei. Okay. Mä en tiennyt siitä mitään. No totta kai mun piti vastata kohteliaisuuteen, eli minä sävelsin heille laulun, joka sai nimekseen Urgent Need to Poo Poo in 1977. Otetaanko se ensin? Otetaan vaikka se ensin, joo. Onko, tää sitten tää vielä vai onko tää? No totta kai. Kai että joskus jotakin biisiä, mitä on tehty levyttää niitä. Punk rock is not dead. It still spits on your face Jumping <laughs> up and down <laughs> Like a nutcase Distorted guitars Will take you to heaven Like an urgent need to poo-poo In 1977 The Sex Pistols and Clash They no longer exist, but your head I will bash if you say that that was it. Because more bands gonna come, they turned the volume to 11, like an urgent need to poo-poo in 197. Nyt voisitteko hieman? Urgent need to poo poo in 1977. The distorted guitars will take you to heaven. The six pistols and class they turned the volume to 11. Like an urgent need to poo, -poo in 1977. Niin Mitä kaikki yhdessä? Like Ötse, tee niitä, po In 97, T7. Voi! Olette aivan liian ystäviä. Olette suurimuonen yleisö. Niin olemmekin. <tri> Toinen paskopiisi. Funky shit. Okei. Okay. Funky, funky, funky shit Play that funky shit Funky, funky, funky shit This is it James is brown and the night is black Play that funky shit See that girl, she's got glass And a very nice piece of ass <sighs> <laughs> funky, funky, funky shit Play that funky shit mm. Funky, funky, funky shit Shake it <laughs> There's a funky shit for your folks Katsotaan... Onko, nyt, onko nyt jo juonnon aika. Joo katsotaan mitä on sautboxit ollaan ah, onko Mira Karin polvella turjoissa kuuliko oikein. Onko onko onko tässä tapahtunut jokin näköinen <lopit> tässä yhdistelmä en tiedä tässä näin. Mutta siis onko joo onko sautbox Mira Mira Mira toka onko sautbox Mira onko on sautbox Mira onko sautbox Mira on sautbox. Se on sama henkilö. Okei, okay, sautbox Mira on sautbox Mira. Mira on sautbox Mira. Okei. Joo, niin, niin okei. Okay. istumaan istumaa aikaa Karin polvelle. No niin, hyet Metsä lähtä. Saanko tuolla Mira istumaan hetkensä aikaa no. polvelle? Öö, kun noin kaunisti juontaja pyytää, on <rothan> no, paljon miellyttävämpää mieli, mieli, kuin että sinä, Ari, puhutaan <susikil> polvelle. Siinä on <susikil> vähän hankalaa. Ei, si no, ei mitään, mitään nyt, kitaranlikki kaatui, no, ei okay. se mitään haittaa. Mutta vaan melkein. No niin, sit... no no se on siinä sitten. Hei, miltä nyt tuntuu? Sulla on ihana parfyymi, ja upea hattu. Näkisitte meidät nyt, rakkaat kuulijamme totta äh, on mahtavaa äh, niin Karin on mun idoli miten onko onko, onko miten tunnetko sinä Karin miehuuden sinä parhaillaan äh, on, mä vaan tässä nojainen, mitäs, en, niin en varsinaisesti on, onko tuo, tuo Epiphone kitarasi vai olitko vaan muuten iloinen nähdessäni <laughs> Kiitoksia. mennäkö öille mm, kiitos minä niin, niin, Tänne toisinkin Satboxinkin voi laittaa toiveta. Viimeisähän sinä rupesit toteuttamaan lähinnä Satboxa toiveta. Onko meillä muuten yleisön edustajilla, kenties jotakin toiveita? Voi huutaa sieltä sitten varmaankin. Onks, eh? Stop shake honey go. Stop shake go. Mm -hmm. Jos olisin poistunut tästä paskanlähetyksestä estämättä laulua Stop shake honey go. Minusta tuntuu, että jotain olennaista tästä kauniista keväisestä iltapäivästä olisi jäänyt puuttumaan. Laulu on omistettu tälle toiselle viehettävälle daamille. Hänen nimensä on Johanna. Johanna. Kaikkia ne opettajatkin viitsisellä koulussa opettaa. Kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvita kuin neljää pientä sanaa. Ja ne ovat stop, she, honey, go. Niillä pärjää oh, oh, oh, oh yeah. Niillä kyllä pärjäilee. Kun sä lähdet liikenteeseen uudella sata piki hondalla, sua neuvot jarruttamaan risteyksen kohdalla. Jos sillä lukee? stop. Ja sitten anna mennä taas ohjeen, yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmäyksen luomaan. Jos sillä lukee? shake. Käännä se ylös oje, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää, mitä sun pitäisi tuoda sille. Ota purkiossa lukee, ha, Se on hyvää ja ravitsema, oje, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Oteteko taas läpsitystä? Yeah. Kun kuulet radiosta rajun rockipiisin Melodian tarttuvan ja kopin reitosti iisin Niin se on! Go! go! Ei, vaan Say hi! kerran Stop! Stop say, Sillä pärjää oh oh oh oh yeah Sillä kyllä pärjäilee Stop! Say, Mä huulatin nyt itseäni, eikä yleensä, mä käynkin yleensä. tosi luontevat hehkutukset. <tuh> <jotain> <tuh> mä, mä, olin, mä olin miettinyt tuonne, sen verran mä kirjoittanut. Onko mahdollista jotain toiveita vielä kuulla? Jo? Siellä, studiojoukkue. Toivaisin <tuhu> Mira, jos et olisi toiminut tuota laulua, olisin ollut hyvin pettynyt ja voisko sanoa jotain hyvin olennaista tästä iltapäivän, Voisko sanoa jo... Perinteeksi muodostuneesta paskalähetyksestä olisi ihan nyt puuttunut. Kyllä, joo. Tämä on, on kaksvuotinen perinnäkkäri, että me tulemme keväällä tänne näin. Laulu kertoo miehestä, joka soittaa Epiphone-nimistä kit kitaraa. Mm. Tuo kitara on tässä, tuo mies olen minä. Epistä. Ja hyvin kohtalokasta.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 kohtaisi etsimänsä miehen, ja tiesi mihin johtaisi tuo kohtaaminen. Kitarra vaihtui aseeseen luotien lentävän, kohta tiesi, tappaja, akustik, epiphone, revenge man. Ootko valmis? Kuolemaan. Saat matkalipun, suora päätä tuonella, se lahjani on mun. En enää soita kitaraa, koot kerto enemmän. Mun tunteista on akustik, epiphone revenge Man. En enää soita kitaraa, koot kerto enemmän. Mun tunteista on akustik. Epiphone Revenge Man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 kun kaupungilla mitä nään? Perseitä, perseitä, perseitä! Kun ohi kulkee Sani käännän pään? Perseitä, perseitä, perseitä! Kun kaivoin tieni alle asfaltin? Perseitä, perseitä, perseitä! Oho, <tos> <tos> <tos> Kun polta pilven yli, kurkistin? Perseitä, perseitä! Tätilehtiä myy. Perseitä, perseitä, perseitä. Joku liikennettä ohjaa. Perseitä, perseitä, perseitä. Iltalehden netissä Kim Kardashian. <mys> ah, persäitä. Perse. Persä. <kys> Sitten liikenneministeri. Perseitä, perseitä, perseitä. Perseitä, perseitä, perseitä! Kotonani! Perseitä, perseitä, perseitä! Hummulassa! Perseitä, perseitä, perseitä! Historian suurin massa seinämaalauksessa! Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Live Nation ja Radio Helsinki ylpeinä esittävät. Norjalainen laulaja, lauluntekijä Anne Bruun palaa Helsinkiin lokakuussa. Anne Bruun Directions Tour The Sirkuksessa perjantaina toinen päivä lokakuuta. Piput myynnissä nyt osoitteessa livenation.fi. Kaapin ovat taas täällä. Vaatekaappi kuosiin 50 ja 70 prosentin alennuksin. Ovet auki nyt torstaista sunnuntaihin. Superdry, Knowledge Cotton Apparel, Lyle at Scott, Supertrash, Anerkient, Rains, ynnä muuta, ynnä muuta. Ystävämyynnit löydät osoitteesta katu 2A ja kolmas kerros, Lauttasaari. Tervetuloa! Anna Kadia, miltä tuntuu kun pääsee pyhälle? Pyhällä on ihanasti ihan toisessa maailmassa, se on kuin olisi lähtenyt vähän pidemmällekin toiselle mantreille. Siellä on hyvä meininki ja hyvä palvelu, ihania ihmisiä ja lämmintä meininkiä. Tunturissa hyvä tuntuu paremmalta. Pyhällä lepäävät korvien lisäksi silmät ja sielut. Liikunnasta pitävät huolen valkoisena hohtavat rintäät. Laskukausi jatkuu aina vappuun asti. Varaa oma palasi tunturia.hyva.fi. Tavastia lasten konsertti menää Uutta Ipanaparadiota juhlitaan Helsingin tavastia klubilla sunnuntaina 22. maaliskuuta. Lavalla paukkumaisi sekä Ipanaparadion DJ:t Luka, Allu ja Vilma. Eli parasta musiikkia levyltä ja lavalta. Ennakkoliput tiketistä. Tämä ohjaa satelliittiteknologian kylmä järki, mutta sen kuljettajan paikalla istuu ihminen. Se on tekniikan etumatkaa. Se on HSLn Kutsu Plus. Pysäkiltä pysäkille. Ilman vaihtoja. Kutsuplus.fi Hei, nyt on varoittava sanojamme. Jos kertoisimme, että Flyer tarjoaa laadukkaita painatuspalveluja puolet kilpailijoita edullisemmin, aivan me saisimme oikeus syytteen ennen kuin ehdit sanoa Flyer Joo, pelataan varman päälle ja sanotaan vain tuplasti nopeampi ja puolet halvempi. Flyer Melko varmasti Euroopan suurin online painotalo. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ari. Kari. Onko kaikki mielestäsi tähän mennessä mennyt käsikirjoituksen mukaan? Suurin piirtein, vaikka ei ole käsikirjoittu, niin siinä mielessä aika hyvin. Kysyn tätä siksi, että lähetit minulle koko viikon sähköpostia. Tule nyt sitten varmasti ajoissa, että teet tämän kymmenen Mä, mä laitoin yhden! Kun sä sanoit tulevasi kymmentä vaaleja, että toivottavasti kanssa sitten kymmentä vaaleja, jotka tulet vähän myöhemmin. Koska se oli aika monikäyttöinen. Tulee kymmentä vaaleja, niin minä tulen tänne. Tulin muuten 11 vaaleja. Niin tulit, mä valitin Aikä ja etsitte pois sitä sitten, mikä oli ihan Toinen hyvä. kysymys. Onko sopimatonta, että puhuttelin sinua tuttavallisesti paskaksi? Se itse asiassa ei ilmeisesti kuulu tämän ohjelman formaattiin. Vaikka tämä on paskalista, niin sinä et ole juontaja, juontajana paskan ominaisuudessa. Ei, koska se on yhden miehen rokyhty, ja minä en ole nyt keikalla, minä olen Ari tässä näin. Oli kysynyt tätä silti, että olen lukenut julkisuudessa, että myöskin sivupersana Jorma on joskus ottamassa ylivalta. No joskus se on, mutta sitten on aikaa 15 vuotta suurin piirtein näin ää, Olin siksi, että onko tuon sinun vatsasi ja vyösi alla... Ää, japettava veitikka Onko se Jorma, vai oletko vain iloinen nähdessäsi minua? Se on, se on iso Jorma. Tota noin, niin kyllä se on siinä. Oletko muistattu tämmöisen artistin nimeltä Jorma Kalevi? Mä oon miettinyt, jos pitäisi olla, olla tota noin, niin, joku miehen nimi, niin kuin, olisi kerto, niin kuin, kertomaan, niin, mikä toi tuolla on. Niin Jorma Kalevi on se. se jos mä näin kerran Jorma Kalevin kuvan. Se näyttää ihan kyrvältä. Siis aivan, aivan siis... Terveisiä Jorma Kaleville. Kaleville Hän on ilmeisesti jossakin Kanarialla pitää jotakin paria siellä. Me päästään Jorma Kaleville keikalle, kun me, me munasilla Minäkin olen lukenut Jorma Kalevista, mutta täydellinen artistin nimi 2015 vuodelle olisi Jorma Kalevi-Helvetti. Oho, okei. Okay. Tiedätkö, kuka on Kalevi-Helvetti? Eh, on kuulla kuullut, mutta en, en, en nyt tuu mieleen. Älä Pertti Kurikan sivupersona. Jorma Kalevi, helvetissä. Mä näin muuten netistä kun toi täällä yhdessä yhdessä kappapistonaan. Iloinen iloinen nähdessäsi? <laughs> nyt nyt se kattaa mua ja, ja rapsuttaa tota omaa mikrofoniaa tuossa noin. Otetaanko yksi biisi Oteta, Otetaan otetaan biisi mutta, mutta mikä se on? Niin katsotaan sitä. näköjoku joku nousee Hey. Kyllä. Jos olisin poistunut tästä tun <hys> tunnelmallisesta paskalähetyksestä esittämättä laulua. Vedestä nousee kasvi. No. Jotain olennaista oli tästä. Nousee, nousee ja noustaan sylös. Ja, ja joku myös laittoi tuosta viestiä, että siinä on otettu vain tyttöjä. Sanokaa kaikki nimet. vuortenne sitä. Niin ku, kuka niin nimesi on? Juhani, Laure, Eero, Elina, Sandeli, Anna, Johanna, Mira. Niin, eli puolet ja puolet. 50 fifty Aamulla kun horsmat kukkivat rautatien penkereellä, Yöllä kun metsä on lasia ja valaistu väriaineella, odotan sinua luona vanhan tammen, aamunasti. asti Vestä nousee kasvi! Jorma tiesi, että saattaisi luottaa sinuun. <tos> Lelukaupan myyjä on tehnyt itse murhaan. Mä luin saatavaksi viestän, soli. Lapset siis tänään lelukauppaan tekivät retken turhan. Mikään ei kestä, vanha valta murtuu. Paitsi yksi, verestä nousee kasvi. Olette monen yleisö. You're a wonderful audience. One more time with feeling. Verestä nousee kasvi! Yeah. No, on se Jyrki kasvi vai mikä oli tämän vihreiden kansanedustajien nimi? Olen muutama kerran jutellut Jyrki kasvin kanssa. Jyrki J. kasvi muuten. Okei, okay, joo. Jatko vaan. Öö, Mä itse asiassa hän ei myönnä, että olisi koskaan missään vaaleissa käyttänyt tuota slogania. Osottaa aika muista, voisiko sanoa, poliittista vastuuta. Ei kerätä halpoja irtopisteitä. Jos nimeni olisi Jorma Kalevi ja olisi ehdolla eduskuntavaaleissa, tiedät kyllä varmaan, minkä iskulauseen valitsisin. No. Vedestä nousee. Tai tota... Nousee, nousee. Mikä tuossa aloittanut al, al, viesnä? Saisi emmeko kuulla sen superkoirakappaleen? Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Please, onnistuuko. John Hookerin hengessä, hau, hau, hau, hau. Gonna shoot you down right off your feet. Take you home with me. Mä <triising> Olen koi, koi, koi, koi, koira vaan. Haukun hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Koira tyttöjä jahtaa iltaisin. Hau how, how how how how how how I'm gonna shoot you down. En luota ihmisiin Ne viilaa muolin. How how, how, how, how, how how Kaksi professoria väitteli Onko viisaampi ihminen vai sarkaniemen delfiini Silloin pieni koira ohi lensin.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 Mutta pikkukorra olikin taikuri, joka iltapäivisin harjoitteli. Au, lailla, Tulee lyhytä biisin nimiä ehdotellaan tässä. Haluaako yleisö se heittää sieltä, jos saa tähän väliin vaikka voit Sieltä tulee yleisö, yleisö, huutaa riittävän kovaa, sitten kaikki kuulee. toivoisin. Se on harvemmin kuullut. Kultua voisiko sanoa, ei niin keskeistä tuotantoni kaanonia. Mutta koska toivojana on... Timmikissa. Kissa! Tismale. En voi olla esittämättä sitä. Tämä itse kertoo suomalaisen viihteen jättiläisestä. Hän on mies, joka käynnisti legendaariset show jo 60-luvulla. Sen hän on esiintynyt jo viitenä vuosikymmenenä. Hän esiintyy usein vihättävien neitosten kanssa... Kyseessä on todellakin suomalaisen vihteen jättiläinen iso P. Kuudella vuosikymmenellä? Anteeksi, hän on esitys kuudella vuosikymmenellä. Ja mä laulun hänen kunniakseen. Se menee näin. Hyvä kari P, Ari P kannattaa iso P. Ta. Mä lähdin kerran laavatanseihin. Siellä lauloi tähti valvoimaisin. Iso P ja timmit kissat oli otsikkona shown. se yleisön sai villiksi sekaisin. Timmit kissat lauloi ensin vuorollaan. Se etulivin sai jo kuoraamaan. Mutta kun irti päästettiin Iso P. Yleisöltä meinasi järkki lähtee. Isope P ja timmitkissat ovat tulleet kaupunkiin. Iso P ja timmitkissat estraadilta pongattiin. Iso P ja timmitkissat aina hyvän mielen tuo. Iso P ja timmitkissat nuo. Iso P ja timmitkissat nuo. Isope ja timmitkissat nuo. Iso P! Siitä vuosikymmeniä aikaa on. Kun sain tän unohtumattoman muiston, mä yhden timmin kissan pokasin, ja ison peen takahuoneesta viinat dokasin. Pala 60 luku koskaan ei, tuuli viiri ison penkin tupeen vei. Mutta sen mielessäni takaisin saan, kun lähden jälleen iso peetä katsomaan. Iso P ja Timmit Kissat ovat tulleet kaupunkiin. Iso P ja Timmit Kissat estradilta. Bong! Saammeko läpsyttelä? Aina hyvät pienet ja Timmit Kissat nuo. Isop ja Timmit Kissat nuo. Iso B. ja Timmit Kissat nuo. Iso B. Ja Timmit Kissat nuo. Iso P ja Timmit Kissat nuo. Se on, se on kuulkaan, siis Kari Peitsemot on tehty neljä eri, <laughs> eri, eri biisiä. Mutta mietin, jos mä tekisin kappaleen niin tämä Kari, Kari Peitsemon Daami todella kääntää mun pään. Tuli sitten se mustasukkaseksi siitä. Niin... Päivästä se olisi kunnia. Joo, ihan näköinen kun Sulla kuitenkin on siellä Puna vuorossa. Että... Jos rouva Peitsmo kuuntelee tätä, niin tota... ei voi muuta sanoa kuin, että olen maailman onnellisin mies. Hän on elämäni valo. Mm. Valosta mutta aika hyvin tuli mieleen, tuossa ei tullut Villeä, vaan tuota, David oli laittanut viesti tänne, että toi on tämä kappale, tämä, tämä Aurinko, kevään kunniaksi onnistuuko, osaako Totta kai. Hieno. Sä sä hien... on... On ja kiinnostavalla tavalla voisiko sanoa, äh, sirme. mitä mä sanoisin, tämmöiseen niin meditatiivisempaan, sisäistyneempään, lyyrisempään, ehkä jopa hieman korkeatasoisempaan ilmaisuun. Todin hienosti spiikat, se toista. Aurinko valtava pallo taivaan tuuli valtava voima ilmassaan. Tiedemiehet paljastavat auringon ja tuulen. Aurinko, aurinko, aurinko. Tanssii auringossa tuulimylly tasangoilla aurinkokennot kaatoillaan. Aurinko, aurinko, aurinko. Siinä on pikkusen liikaa ehkä sointuja, mutta ehkä tässä myöhemmin tuota vielä iltapäivän kuluessa. Joo, tässä on tuo rokeralaiton viesti, myös kevään kunniaksi toivoisin kappaleita Ice Hockey for You. Ehdottomasti. Okei, okay, <tos> joo. Onko playoffsit jo käsillä? Eikö ne no? Joo, jokerit on aloittanut siellä khl ja, ja play-offsit, ne alkaa ihan joo. Kotimaski. Broken jaw and a swollen lip Black eye and a dislocated hip Ice hockey for you No thank you Going to a shower with 20 men Tomorrow <laughs> night we'll do it again Ice hockey for you no thank you yep bank account holds a million bucks but IQ equals only mighty ducks <laughs> ice hockey for you no thank you so there <bill>. Ei mitään Itse asiassa tämän laulun äh, inno Mä nyt tähän, tähän näin. innoittajana tälle biisille oli itse asiassa Cream-yhtyön kappale Anyone for Tennis. Okei. Okay. En no. <laughs> tiedä tunnetteko muista biisiä. Tämä on Me tavallaan kuin... Niinku... Ehdottomasti. Joo, katso, Ilpo, joku oli, oli laittanut jo aikaisemmin tuota, tuonne, äh, tuonne Facebookiin, oli, tuo Ilpo oli toiminut Ilpoa. Ja tästähän tämä luonteva linkki, koska cream hän Esiinty itse, oliko se Erik Forgety itse, joka siellä esiintyi? Sulla on Slapton, slaapton, kyllä, Kleipton, es, Hän nimittäin on linkkinä myöskin lauluun Ilpo, joka on suomennuskappaleesta Cocaine. Niin on. J.J. Kane, Erik Forgety, Cocaine. <tos> Kuskin virka hattu etkä mitään virka, Ilpo. Sun mittari vain raksuttaa ja radiossa laulaa kirkka, Ilpo. Karipas. Kalevi. Aja vaan, aja vaan, aja vaan, mm! Ilpo. Sun täytyy viedä minut heti kotiin, kun sekosin totiin, Ilpo. Älä tähdistä suuntaa katso, on sulla kartta, Jorma. Aja vaan, aja vaan, aja vaan. Äh! Ilpo! Aja vaan, aja vaan. Aja vaan. Tämä oli tietokilpailu-kysymys, ei ole tullut shotboxiin, mutta mä kysyn tätä kaikilta. Kari voi tietää, mikä yhdistää Lil Richardia ja Lemmyä? Äh, onko se joku piisi? Ei, ei, vaan se on henkilö. Äh, no, es, Chuck Berry olisi liian helppo vastaus. Niin olisikin. O, o, mutta he, he, millään, millään muuta voi olla minkälaisia verisukulaisia no? ei, ei ole verisukulaisia ollaan tavallaan soittanut toinen ja sitä liittyy roudaukseen ja Hendrix. Kyllä, molemmat ovat soittaneet Jimmy Hendrixin kanssa onko Lemmy vaan roudannut Simi niin, Hendrixen siis, siis, äh, Jimmy Little Hendri Richard on soittanut Simi Hendrixin si yhtyessä Simi Hendrix on soittanut Little Richardin bandissa ja, ja Lemmy on, on ollut äh, Hendrixin roudanina kyllä se meni helposti äh, nyt kun ollaan me siirtyneet voisiko sanoa hard rockin Miehisen ja, ja testosteronin... <järHuh> Niistä on tainnut nukkaa meikälaisen kainaloita tässä. Kyllästämään maailmaan. Öö, Voi esi olla esittämättä laulua nimeltään Per ei saa loppua. Joo, ei niin. <t widebumack> ei mistä sitten mentykään painokselle. On <lacht> tälleen, että radio on 57 Helsinki. <lacht> Radiokka. <lacht> ei He saa ratiota. Ystävien seurassa Noni, tulkaa kaikki Yhä tunturille en, nö, se sekos. <tuhilta> <tuhilta> Eilen kuulin uutisen Kauheen yhä tutisen Pergynt aikoo lopettaa Pillit pussiin laitetaan Oh no, se ei totta olla saa Oh no, ei saa lopettaa rock and roll nyt i'm going down to that texas town they got a lot of nice skills. Now. Lisää miestä riskiä, sydämpistä ottaa nyt. Voi täysin tyrmistynyt, oh no, se ei totta olla o Oh no, perkynt ei saa lopettaa. Kansan liike pystyy siis, adressi. Ja pitkä please, vaan peikot koulo lan, palutanne odotan oh no, se ei totta lassa. Oh no, perky ei saa lopettaa. Opettaa, koska jonkun täytyy opettaa, mitä on oikein rock and roll. Se on tits and ass with soul. Oh no, se ei totta olla saa. Oh no. Tervit tervit ei tervit. saa opettaa mainosta oli Hei, mä kysyn teitä, haluatteko kuulla lisää mainoksia? Haluatteko kuulla lisää mainoksia? Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 100 1, 5, eli taajuudella 98,5. Evert and the Two Dragonsin fantastinen albumi Circles kerää kehuja. Viron rakastetuimman bändin albumi oli myös Radio Helsingin ja nyt pistefin viikon levy. Evert and the Two Dragons Circles nyt kaupoissa ja Spotifyssa. Griffin ystikset ovat taas täällä. Vaatekaappi kuosiin 50 ja 70 prosentin alennuksin. Ovet auki nyt torstaista sunnuntaihin. Superdry, Knowledge Cotton Apparel, Lyle Scott, Trash, Anerkjent, Rains, ynnä muuta, ynnä muuta. Ystävämyynnit löydät osoitteesta katu 2A ja kolmas kerros, saari! Tervetuloa! Hi, is John Bon Jovi you are listening to my favorite radio station. Howdy folks! Maaliskuun puolessa välissä Austinin Texasiin kokoontuvat elokuvan, musiikin ja interaktiivisen sisällön Poole Puoltoista viikkoa uutta kulttuuria, ilmiöitä ja mielenkiintoista asioita. Barbecue ja musiikkia. Paikan päällä Markus Nudensträng, Ossi Honkanen, Mikael kertovat kuulumiset – Haastattelevat mielenkiintoisimmat tyypit ja pohtivat maailman menoa paikan päällä. Radio Helsingin Ready for the Rodeo. Tulevalla viikolla maanantaista torstaihin suoraan Texasin South by Southwestistä. Yeah. Jiii! I'm here and Mitä siis se meidän talousosaston jelmi? Arvaa mitä oikeesti? on Käännä kanava Tunturiin ja nauti ystävien seurasta. Tunturi-ystävät kokoontuvat Radio Helsingin klubi-iltoihin pyhälle. 13-15.3. Atomirottajan jassa. Ja 17-19.4. Reino Nurdin ja Aisti Katso myös muu ohjelma pyha.fi. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. I'm going down to that Texas kuin unohdan, lähetän täältä raadioon kautta terveistä rouva-peitsamolle. Taiteeni tuntia ja voisko sanoa eräs, eräs tärkeimmistä ihailijoista, niin Mira halusi välittää tämän tervehdyksen. Ja vaikka Mira on koko lähetyksen ajan istunut tässä polvella, niin se ei mitenkään tarkoita <laughs> sitä, että koska tunnen rova peitsamoa sen verran hyvin, että hän sitä pahastuisi. Ja vaikka Mira tulisi meille kotiinkin vielä lähetyksen jälkeen, niin en usko, että se saisi aikaan muuta kuin, voisiko sanoa, ilahtoneen yllätyksen tunnelman. Niin, ja rouva voi tulla mun polvella istumaan niin jälkeen, että tehdään vaihtarit. We'll make it a foursome. <laughs> <köhön> hau, hau, hau, hau. No nyt päästi asiaan. <köhön> öö, ennen kuin unohdan. Partti, jos olisin partti. poistunut tästä keväisestä paskastudiosta esittämättä laulua Ankkuli. Jotain olennaista tuotantoni laajan kaanonin kaano, kaano, niin draamallisesta kaaresta olisi jäänyt Tämä on ensimmäisen albumin piisi. Tästä kaikki alkoi. Nämä heräsin, lähdin järvelle soutelemaan. Valkean, hahmon erotin ja luulin jo saapuvan enkelin. Näin pienen ankan Uivan mua kohti, hiljaa se hopea ohti, kutsui mua niin, don't touch those patterns, lähde vene ei potkurin, se kaikoi nousille nohon. Ja anka minut vei, nyt sun täytyy katsoa nostaa kuitenkin, anka minut vei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei Anka minut vei Vaske vähän Tcha-tscha-tscha! Tcha! <tos> tota, joku, joku oli toivonut Facebookissa aikaisemmin, heille oli tullut, että Onko se joku biisimin nimeltään kaikki miksaat pitäisi ampua? Joo! No joo, tää se on sopia Mä yritän, mä vähän yrit, näpelöin tosi yhden ainoon kerran tämällä Itse asiassa tämä on myöskin tehty kesäisissä tunnelmissa Se taisi olla, Tampereella oli joku... Kaupunkitapahtuma. En muista tarkalleen. Meidän taiteilijoilla on, voisko sanoa, tällainen etuoikeus ja mahdollisuus tuulettaa omaa tuskaamme ja me purkamalla ne lauluihin. Hmm. Tyypillisen traumaattinen tilanne. Itse asiassa monet, uskon, että täälläkin on paikalla ihmisiä, jotka ovat joskus esiintyneet jossain tilanteessa tai tilaisuuksissa. Ehkä Arto, olet itsekin esiintynyt. Arto siellä. on esiintynyt, kyllä jo. <laughs> kun äänentoistö ei toimi ää, tismalleen mutta ää, esimerkiksi tässä tapauksessa oli ää, niin sanottu digitaalinen miksauspöytä sinne pitää ensiksi lähettää anomus rakas miksauspöytä saa lisää terpelejä ja sitten vastaus tulee ehkä 20 sekunnin kuluttua ei <hysy> <hysy> Haluatko lisää? don't touch those <hysy> buttons. I'm dead serious. Soitin kerran kesäfestarella. Mutta soundit oli mitä olivat. Kaikki miksaajat pitäisi ampua. Barsinkin lava miksaajat. En tahtois olla jyrkkä taikka kriittinen, mut miksi hiljaisella on nää kanavat? Kaikki miksaajat pitäisi ampua, varsinkin lavamiksajat. mixer Can I have more terples? don't, don't, don't <tos> no. Kiitos silti taas ja näkemiin. Olen vittumainen mies, he sanovat. Kaikki miksaajat pitäisi ampua. Varsinkin lavamiksaajat. miksaajat. näin. se on. No totta helvetissä. Kello on vasta yhdeksää vailla. Ehkä se, ei ole, vielä, kai... se ei ole vielä suuri finaali. Okei, okay, Kato, Jeesus, sun kaverit on laittanut tänne viestin, että plomp, eiku, plump, plump, plolskis, polski. Totta kai, sekin pitää. Nyt alkaa tulla muuten kiire. Otamme potpurin, plump, plump, plump, ja kaup, pop, naiset. Joo no, se vaa? on siinä, joo, no. okei. Okay. Jonka päivä kun mä avaan säven on. Siellä laulaa aina sama äijä Se äijä tahtoo olla hellä Yhdellekin malle jota ei saa lähennellä Danny go home, get back to East Virginia town Danny go home, get back to East Virginia town sing the people down. Se Kimma no sekin, sekin tahto olla hellä. Jos se äijä ei vaan ala lähennellä. Mutta jos se äijä alkaa lähennellä. Nyt tarkkana Jorma. Ei se mä enää tahdo olla hellä. Daddy go home. Get back Oh, get, stop, go home. Get back to Islogilia town. Danny go home. Stop putting the people down. Isto mm -hmm. <laughs> Katson järven elämää. Kalat hyppivät iloissaan. Kuuluu ääntä seuraavaa: Moskis. Sulullisena katselen, pääsen mukaan leikin en. Olisinpa kalanen, taikka pieni lintunen. Moskis Moskis, Ei en ole kalaen, en edes pieni lintunen, olen viisas ihminen. Surrounds and I can't see. Nyt kalvikunnolle. Loom, mm, loom, mm. polish kiss. Mm, mm. Loom, loom, At this point of the show, there is only one thing I want to know. In your inside the show. Yeah! Yeah! Yeah! In that game. Raise your hands up in the air. In that case, Kalemita, Koski ja myösen silua, put your hands together for me. Because I just, you know, I just couldn't stop rocking if I tried. And God only knows that I tried. I get started I just can't get enough I can't get enough of that Goddamn motherfucking lowdown ass Kicking, sleazy, greasy But licking Rock and roll I call it I want to thank you special. pleasure. You didn't have to shake it like you did, but you did. have to thank you. On se hyvä, että tässä maailmassa on vielä jotain tavallista, joka ei sekoi. Mira, pois polvelta! Shake it for me! Kaupo opis. Paikataan täällä! Todella käyllä! Ritartavaa! Läpsytelkä, läpsytelkä, opis. On naiset. Ahaa. Olemme väristykset kulkevat koko kehon läpi ja juuri tänne naiset. Naiset! Ne todellakin kääntävät mun päähän. Me riidettiin ja sovittiin. No, Juusessa. aivan pukki. Mahla pukki. Me voimme lopettaa rokkaamisen. Ah, niin. Kipa rakennus. Jorna, sinun vuoksi sit ensin. Ne todellakin kääntävät mun päähän. <laughs> <laughs> ki Radio Helsingin, Radio Helsingin <laughs> what you need Baby, I'm not fooling, I'm gonna set you back to schooling. Wait way down inside, honey, he does. What's the raps of the microphone? Oh, read that, he doesn't. Why is it? Wanna love, wanna hold the love. Down inside woman you need. Shake it for me, girl. I wanna be a backdoor man. Uh, yeah. I keep a coolie, baby. I keep a coolie, baby. I keep a coolie, baby. I keep a coolie, baby. <laughs> Kohta opistoon naiset, ne todellakaan tää mukana. Haluatko tänään säästää, greikse naiset, todellakaan tää mukana. Kohta opistoon naiset, ne todellakaan tää mukana. Ai, ai, ai! Kohta opistoon naiset, ne todellakaan tää mukana. Ai, ai, ai, ai, ai. Haluan no, vielä kerran ja koko Radio you didn't have to shake it like you did, but you did! And I thank you! Terveisiä huutolaatikkoon. Mitäs tässä muuta, kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potais, ei oikein kunnolla, ja nyt lähti!